بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. لكن بلغاء والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اهله وصحبه اجمعين. ربي اشرح لي صدري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> InsyaAllah pada malam ini Muka suat 6 eh, Sambungan pengajian kita Kitab uh, Ta'lim Ta Al-Muta'alim Ta'lim <tuh> Ta Al-Muta'alim Iaitu uh, Satu kitab Yang membicarakan mengenai uh, Kaedah Bagaimana untuk menuntut ilmu eh. Untuk muslimat Boleh buka apa namanya Untuk Dua dua dia punya dua. boleh <tuh> buka dua dua itu dia satu kan untuk dia ngaji tak nampak tu pun tak boleh tidur akan. hakikat dan kepentingan ilmu akhlak <tuh> dan demikian itu juga ya anis seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati ataupun ilmu akhlak wajib juga belajar dan mengetahui sekalian perangai-perangai umpama pemurah, penyayang pada harta penakut, berani, takabur <coughs> merendah diri dan aifah <coughs> dan aifah yakni terpelihara daripada yang haram-haram dan melebihi melebih yang ditegahkan dan sangat jimat dan lainnya kerana bahawasanya takabut penyayang, penakut dan melebihi lebih itu haram dan tiada dapat hendak memeliharakan daripadanya melainkan dengan mengetahuinya dan mengetahuikan barang yang yang melawan akan dia maka wajiblah atas tiap-tiap manusia mengetahui akan dia <tuh> maksudnya ini dia membincangkan mengenai ilmu akhlak Ilmu akhlak ini satu ilmu yang penting Iaitu kita nak tahu perangai baik dengan perangai tak baik Ya, Umpamanya pemurah, penyayang pada harta, penakut berani Jadi ada sifat-sifat yang baik Misalnya pemurah, penyayang Apa nama ni, Ifah dan sebagainya ada juga akhlak yang buruk, misalnya penyayang pada harta, penyayang pada harta, penakut, berani, takabur, rendah diri. Jadi dia campur antara sifat baik dengan sifat buruk, takabur, merendah diri. Jadi dia kata di sini mesti kita kena tahu mana sifat yang baik dan lawan bagi sifat yang baik. Ah, misalnya kita kata penakut. Kita tahu juga berani Berani pun kita tahu Konsep berani dalam Islam pun bagaimana konsepnya Jangan berani tak tak tentu tempat Berani bawa, bawa lari anak darurat Itu bukan berani pun. Orang panggil jahat pun. Penyayang pada harta Ini sifat sayang pada harta Ini semua, semua orang ada sifat sayang pada harta Tapi Islam mengajar Zakat itu adalah Sifat-sifat yang Apa namanya Sifat-sifat uh, Yang patut kita elak. Berendah diri dan Aifah, aifah ni menjauhi daripada Yang haram Terpelihara, yakni Terpelihara daripada amalan yang haram Dan menlebih-lebih yang ditegah Dan sangat jimat dan lainnya Maknanya, Islam ni dia Mengajar secara pertengahan Misalnya terlalu kedekut pun tak boleh terlalu boros pun tak boleh dia mesti di tengah-tengah dia mesti di tengah-tengah ha? Al-Quran menyebut apa nama ni walad apa ni jangan kamu letak tangan kamu di tengkuk maknanya jangan kamu terlalu kedekut dan jangan terlalu boros ha? jadi kita kena imbang antara dua ni <tuh> sifat terlalu kedekut pun tak boleh boros pun tak boleh jadi kita kena ambil yang di tengah-tengah di antara yang tersebut kemudian sifat uh, merendah diri dengan takabur ya, takabur ni satu sifat yang diharamkan kemudian dan bahawasanya takabur penyayang, penakut dan lebih lebih itu haram dan tiada dapat anda memeliharakan daripada melainkan dengan mentahui, maknanya kita nak jaga daripada benda-benda seperti ini, kita kena belajar ilmu akhlak <tuh> ya sebab jiwa manusia ini saya baca satu buku yang uh, uh, ditulis oleh Abu Hasan Ali An-Nadwi ya. buku dia Hujjatullah Al-Balighah ini buku yang cukup terkenal eh. uh, dia ada mazhab dia dia ada madrasah dia dia ada ni kalau di Kelantan ada satu kumpulan yang mengaji kitab pemikiran Hujatullah Abu Hasan Ali An-Nadwi jadi dia kata jiwa manusia ini <tuh> dia asal jiwa manusia itu dia perlu diisi dengan benda-benda yang benda-benda yang baik perangai yang baik ha? dia kena buang daripada perangai yang buruk misalnya perangai uh, takabur, tamak, pendendam dan sebagainya jadi bila manusia bila jiwa manusia tidak boleh sayang ke harta misalnya bila jiwa manusia tidak boleh uh, membuang daripada sifat-sifat itu sebenarnya manusia ini terpenjara eh? dia bawa perumpamaan macam dia kata uh, kalau seekor burung <coughs> seekor burung itu kita letak dalam sangka eh? dalam sangka sangka tu dibuat daripada emas dan dihiaskan eh? apakah uh, kita nampak eh? apakah burung itu gembira dia berada dalam sangka tersebut Kita nampak ha, dengan makanan yang lazat Bilik pun ekon katakan ya. Apakah seik burung berada di situ Dia akan gembira Sebenarnya dia tak gembira Walaupun kita nampak dari segi zahirnya hidup dia agak selesa ha, Mungkin dia ha, diberi makanan yang baik dan sebagainya <tuh> Cuba bayangkan burung itu dilepaskan dia lepaskan daripada sangka itu Dan dia akan terbang Dia akan terbang, dia akan pergi kepada habitat dia Dia akan terbang di atas pokok Dia akan makan bunga-bungaan bunga bunga, bunga Dia akan makan buah-buah Kemudian bila dia haus, dia turun ke bawah Minum air di sungai Dia melompat ke sana, melompat ke sini Turun ke rumput, naik ke atas Disitulah tempat kebahagiaan bagi bagi burung tersebut Sebab apa? Sebab dia berjaya membebaskan daripada sangka itu Sama juga manusia ini Jiwa manusia ini akan akan Menderita Sebenarnya akan menderita Kalau dia tidak boleh membebaskan diri Daripada sifat-sifat tadi Sifat apa namanya Takabur, sifat pendendam Tamak dan sebagainya Walaupun dengan dia tamak itu Dia dapat harta Dengan kerana dia sifat tamak itu Dia berusaha dia lampah orang lain dan sebagainya dia dapat impian dia, tapi sebenarnya dia sebenarnya dikongkong oleh Dikongkong oleh apa namanya nafsu. Jadi jiwa sebenarnya jiwa yang bersih, jiwa yang tenang itu ialah macam jiwa seekor burung tadi. Dia berada pada habitat asal. Inilah disebut sebagai ya ayatuhan nafsul mutmainah. Nafsu ha? jiwa yang tenang. Jiwa itu tenang bila dia dapat uh, Jiwa itu tenang bila dia dapat bersihkan Dia dapat buang daripada jiwa itu Sifat-sifat tersebut Jadi selagi sifat-sifat itu Ada dalam jiwa manusia Manusia itu tidak akan tenang Bila manusia itu tidak tenang Maka berlaku lah Beragap yang buruk dalam masyarakat Ya, Itu perumpamaan yang dibuat Bagaimana jiwa itu boleh jadi baik Boleh jadi tenang Bila jiwa itu diisi dengan sifat-sifat malaikat Sifat Malaikat ya? sifat, uh, akan kami merendah diri pada Tuhan dan sebagainya. Dan hanya sesungguhnya telah mengarang oleh As-Sayyid Imam Al-Jal Al-Ajl, Asy-Syahid Nasir Nasiruddin Abdul Qasim akan sebuah kitab pada bicarakan perangai-perangai, ya. Dan sebaik-baik barang yang ia karang itu maka wajiblah atas setiap orang Islam memelihara perangai dan kelakuannya. Ha, nak jaga perangai dan kelakuan kita. <coughs> Salah seorang ulama yang banyak menulis tentang soal ini ialah Imam Ghazali dan uh, juga Ibn Misqawi ya, dengan kitab yang terkenal Tahzib Al Akhlak. Ya, Tahzib Al Akhlak. Ha, bagaimana kaedah nak bersih akhlak jiwa manusia. Ibn Mizkawih ni hidup Dia asalnya seorang yang biasa Dan juga dia pernah bergeluman Masa dia muda dia dengan uh, Keduniaan, pada masa itu uh, Dunia Islam telahpun Orang uh, Islam telah pun uh, Lalai dengan keduniaan Dia pun turun dalam itu Kemudian dia insaf, dia kembali Dan dia menulis bagaimana Untuk membersihkan jiwa manusia Tahzib Al-Akhlaq ha? Disitulah dia dia, dia dia dia dia bagi definisi ilmu akhlak atau apa akhlak itu dia kata high <tuh> ahras syafin nafsi akhlak itu ialah apa yang dia kata akhlak high ahras syafin nafsi tasduru anhal afal biduni fikrin warawiyah akhlak ni ialah uh, dia kata satu keadaan dalam jiwa manusia satu keadaan kejiwaan. Uh, di mana dengan keadaan jiwa itu keluar daripada diri manusia itu perbuatan tanpa dia kena fikir panjang. Bedu nih fikiran warawiyah. Contohnya seorang yang pemurah, katakan kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kalau tetamu ramai dia sembela apa namanya untol. Kalau rakyat sikit dia sembela uh, kibas dan sebagainya. Itu memang perangai dia, bukan dibuat-buat. Kalau orang suka melayan tetamu. Ha? pergi rumah dia dapatlah makan nasi kalau tengah hari kan malam tak ada. contohnya bukan nampak dia tu susah nak melayan sebab itu tidak menjadi akhlak tak perlu fikir-fikir dah itu maksudnya satu perbuatan ha? nak derma dia tak fikir eh kan tak ada duit kan? eh? satu perbuatan akhlak tu ialah sesuatu keadaan dalam jiwa manusia ini bezanya uh, akhlak mengikut orang barat dengan orang islam sebab kalau ikut Islam akhlak ni dilihat juga sudut batin. Ya? Jadi batin itu ada kaitan dengan zahir di mana perangai di luar itu sama rasah ya? hasil daripada yang dalam ni. Maknanya betul yang dalam ini elok yang yang di luar. Kita nak nak betulkan yang di luar perangai manusia ini kena betulkan di dalam dulu. Orang barat tak ada yang tu. <tuh> kan? Dia tak ada yang tu. Ya jadi ini ini sebenarnya, misalnya kita kata kebersihan, nak jaga kebersihan, An-nazawah annazafah minal iman, perangai pengotor itu sebenarnya bertentangan dengan sifat orang beriman jadi dia nak jadi bersih, pembersih itu sebenarnya kerana dia nak memenuhi itu untuk tanda halaman, bukan kerana sebab-sebab yang lain kita tak ada yang itu ya? baik <tuh> ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari dan ada pun memeliharakan barang yang jatuh ia pada setengah daripada ketika maka iaitu fardu kifayah apabila berdiri dengan ia oleh setengah-setengah orang pada satu negeri, niscaya gugur daripada yang lainnya maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, niscaya bersekutu sekalian mereka itu pada dosanya itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Mesti ada Satu kumpulan yang belajar Ilmu itu, misalnya ilmu perubatan Kena ada Perubatan macam-macam jenis Sekarang ini penyakit macam-macam Dan seorang doktor tu Bukan semua dia tahu semua penyakit Ada yang bahagian kecil manis Ada yang bahagian uh, Pediatrik, bahagian kanak-kanak Bahagian itu, bahagian ini dan sebagainya Jadi kena ada di kalangan orang Islam ni Orang yang pakar dalam bidang tu. Dalam satu masa seorang cukuplah. Kemudian kalau masyarakat lebih besar, mungkin dia perlukan kepada lebih daripada itu. Kan? Kita tengok kenapa. Awak kadang-kadang orang itu mati kenapa? Karena queue. Queue panjang, ialah eh? memang sampai masa tu. Tapi apa 6 minit tak cukup doktor, misalnya. Terutama misalnya soal, uh, uh, pasal perubatan sakit puan. perlu sangat orang Islam itu utama yang yang perempuan eh ini orang ialah bolehlah kita katakan kaidah barurat dan sebagainya tetapi kenapa orang Islam tidak lahirkan duktor sakit puan ni perempuan kan cukuplah kita ambil arsyaan yang lelaki kan? yang lain-lain tu kenapa ada yang perempuan <coughs> betul ada kausat darurat tapi kenapa kita, kita kena lahirkan kita kena lahirkan Ketak berdosa. Ha, dia, dia kata berdosa ah ni dia dikatakan sini maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia ni saya bersekutu sekalian mereka itu pada dosanya maka wajiblah atas raja ya? ini konsep waktu kifaya, macam kita kata semayah jemaah kalau tak ada orang semayah jemaah ini berdosa semua kita ini. kita sebenarnya menolong orang yang tak masuk semayah masjid ini. kita datang semayah jemaah ini. melepaskan dosa mereka lah. kan? selain pada kita dapat pahala lah. kena ada orang yang mendirikan barulah lepas maka wajiblah atas raja bahawa menyuruh ia akan mereka itu dengan yang demikian itu maknanya raja kena wajib dia kena cari dana bagi biasiswa untuk bidang yang orang Islam tak ada lagi kepakaran ha, itu ada satu kewajipan dan menggerasi ia akan ahli negeri atas demikian itu atas yang demikian itu <tuh> maka dikatakan bahawasanya mengetahui kan barang yang jatuh ia atas dirinya pada sekalian kelakuan itu, ditempati akan dia pada tempat makanan tidak dapat tidak bagi tiap-tiap seorang daripada demikian itu saya cuba dapatkan nasrah yang bahasa harap, untuk buku ni lah saya kadang-kadang saya sendiri pun kalau ayat-ayat lama tu saya tak faham juga jadi bila ada nasrah harap ni saya, saya akan baca harap tu saya akan faham lah Ha, segi, ada kawan saya ada uh, saya nak uh, nak ambil putus take dengan dia jadi untuk uh, saya dah cuba dia cari, eh, dia akan cuba bagi yang yang nasra wassarab tu bahawa kadang-kadang ayat lama kan saya pun kan tak faham juga dan mengetahui gambaran yang jatuh pada setengah-setengah dari ketika itu ditempati akan dia pada tempat ubat dihajatkan padanya saya sebut tadi tentang ubat ilmu tentang ubat pada setengah-setengah dari waktu Dan mengetahui kan ilmu bintang Bintang itu ditempati akan dia Pada tempat penyakit Maka belajar akan dia Dia itu haram Kerana bahawa ilmu bintang itu memberi mundarat Dan tiada memberi manfaat Ini ilmu bintang Bukan ilmu bintang uh, nak tahu uh, Tentang Waktu dan sebagainya Ini ada ilmu bintang Dia kata kalau bintang ini ada Kesan kepada apa nama ni manusia lah jadi kita nak tahu ilmu bintang sebab bintang ni Tuhan jadikan sebagai peduman untuk orang di lautan dia nak balik semula dia tengok pada bintang tapi ilmu yang ada kaitan dengan benda-benda seher, korafat dan sebagainya ini ditegah ha? Ditegah. dan bermula lari daripada qadar Allah Ta'ala dan kadarnya itu tidak dapat tidak dapat. maka sayugia bagi tiap-tiap tiap orang Islam bahawa mengerja ia pada sekalian waktunya dengan menyebut Allah taala dan ber, berdoa dan tadarrus dan baca baca al-Quran dan sedekah-sedekah yang menolakkan sekalian bala bala dan memohon ia akan Allah taala akan maaf dan afiat pada dunia dan akhirat supaya memelihara dia oleh Allah taala daripada bala-bala dan penyakit kerana orang yang direzekikan dia dengan direzekikan dia dengan boleh berdoa itu tiada diharamkan dia daripada perkenan ni. maknanya kita berdoa Tuhan akan perkenankan apa namanya doa kita kita tak boleh nak lari daripada ta'on ya, penyakit ya, dan sebagainya ha? tapi kena ada ha? kita nak lari tak boleh kita berdoa dia nak sebut di sini juga ialah eh, bagaimana nak hindari penyakit tu sekarang ni penyakit baru kan macam-macam di kalangan orang Islam kena ada orang yang tahu tentang penyakit-penyakit ha, tersebut kerana orang yang direzekikan dia dengan boleh berdoa tidak nanti diharamkan dia dari perkenan. Maknanya orang yang berdoa itu Tuhan akan ha, perkenankan. Wa qala rabbikum ud'uni astajib lakum. itu dia kata Doa lah doalah kepadaku astajib lakum. Aku akan perkenalkan ha, doa kamu. Sesungguhnya bala itu telah ditakdirkan dia serta tidak dapat tidak mesti kenanya bala tu ditakdirkan tetapi memudah akan dia oleh Allah taala atasnya dan merezekinya akan dia dengan sabar dengan berkat doa itu. Jadi apa nama ni? kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada usaha tadi lah. Mempelajari ilmu bintang atau ilmu falak ilmu bintang melainkan apabila belajar ia akan ilmu bintang itu kada barang yang boleh mentahwi dengan dia akan kiblat. Nah, itu tidak apa. Ya? Nak tahu kiblat. Ha? tahu kiblat dan waktu-waktu sembahyang maka harus yang demikian itu kerana keadaannya wasilah kepada mentahwikan kelakuan-kelakuan yang bangsa agama. Bukan kerana bahasanya Diterima pada dirinya dan dimaksud pada dirinya. Maknanya dia belajar ilmu itu bukan untuk diri dia. Tapi untuk agama. Nak tahu Qiblah. Ha? Ha? Ini juga apa nama, dibolehkan. <coughs> Kata Pihamba. Maka apabila kita dapat mengetahui kan yang demikian itu. Dengan yang lain daripadanya. Maka tiada sayugia kita belajar akan dia. Kerana Ghalid sangat orang yang masuk kepada belajarkan ilmu bintang-bintang itu telajak kepada bicarakan hikmah-hikmahnya jadi cukup takat tu jangan mengaji banyak-banyak apa nama ni nanti bertemu benda yang lain pula ilmu kebal ada orang kita belajar ilmu kebal, ada ayat quran apa tu ayat quran kata tu wa'iza batashtum batashtum jabari itu ayat dia jadi, itu saya tahu ayat Ya, ada yang belajar dan ada ada amalan-amalan yang dibaca. Ya, saya tak tak, tak tak tahulah Rasulullah pun tak ajar pada sahabat ilmu kubar <laughs> ya, kata apa nama ni orang Islam ni tak ada cabaran di lah, sebab orang tikam orang tikam tak lembut. Kan? Ya. Jadi belajar lebih-lebih ni saya takut ya. kita telajah ya, kepada benda-benda yang di luar daripada yang disyariatkan. Maka yang demikian itu membawa kepada yang, diteka, di, eh, membawa kepada yang ditakuti seperti sabda Nabi SAW alaihi wasallam Man yushiku an yaqa siapa-siapa juga yang berkeliling di daerah keliling kelalang yang ditegah niscaya hampir-hampir bahu jatuh ia padanya eh? Hima ni satu kawasan ternak eh? Apa, satu kawasan tanah kerajaan macam itulah jadi antara rumput Rumput ha? Rumput yang Ternakan kita boleh makan Kawasan sempadan Katakan ini tanah orang Apa ni tanah kita Jangan-janganlah kita tambah lembu kita tu Di tepi sempadan takut makan Yang sebelah sana Jadi itu ha, kita nak mengelak daripada syubhad Itu maksudnya Kita nak mengelakkan ha, daripada ha, Daripada syubhad Jadi Jadi kita kita elak jauh-jauh terutama benda-benda yang ini yang meragukan ini banyak sekali ni kena eh, perniagaan dalam internet dan macam-macam eh, yang entah, eh, status halal haram tu tidak ditentukan di, di Malaysia ni kita ada majlis pengawasan syariah oleh bank negara dan sebagainya jadi kalau kita nak perniagaan dan sebagainya tu kena, kena saymak lah dari segi tu Pertama juga dengan uh, Apa namanya Insurant-insurant dan sebagainya Kita ada Di Malaysia ni dah ada Lembaga pengawasan syariah hmm? Ada yang telah dibenarkan Atau tidak Mempelajari ilmu perbomohan Dan ada pun belajarkan ilmu bomoh Yang boleh mengetahui dengan dia Akan kelakuan-kelakuan tubuh badan Daripada segarnya dan sakitnya Maka iaitu harus Ni macam Urut-urut refleksi dan sebagainya Kan Dia tengok takut kaki Itu tak ada masalah Ya eh? nak tahu macam mana ha? uh, uh, sistem peredaran darah dan sebagainya itu dibolehkan maka itu harus kerana bahawasanya berbomoh itu satu sebab daripada sekalian sebab-sebabnya maka haruslah lebih belajar akan dia seperti segala sebab-sebab yang lain lagi juga kerana bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berubat juga ya? pada zaman kerajaan umayyah ya? ini dekat-dekat nak masuk zaman abbasiyah ya Uh, Khalifah Islam Abu Jaafar Al Mansur pada masa itu tak silap saya uh, Yazid, eh, Yazid. Sekitar itulah uh, zaman peralihan Umayyah kepada Masya. Orang Islam ini terjemah buku-buku perubatan dan Daripada pada Greece, dan daripada Greek dan daripada uh, Syirian eh. Buku-buku perubatan bila Khalifah sakit, bila Khalifah sakit orang beritahu Khalifah. Wahai khalifah Wahai Amirul ni Kalau penyakit ni ada ubat dia Cara nak merubat dia Tapi dia ditulis dalam bahasa uh, bahasa Syirian Bahasa asing lah pada masa itu Khalifah arahkan supaya diterjemah Buku-buku itu Untuk mengetahui kaedah macam mana Berubat eh, Guna akar kayu ke guna daun kayu dan sebagainya Ada kaedah-kaedah perubatan Tradisional pada masa itu Jadi khalifah mengarahkan supaya diterjemah buku-buku itu saya tak ingat nama buku dia apa itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan tujuannya orang Islam dapat ambil manfaat daripada kaedah perubatan pada masa itu untuk digunakan uh, untuk rawatan orang Islam sakit yeah. jadi pada masa itu penterjemahan itu tak timbul masalah cuma bila zaman Abbasiyah Diterjemahkan ke buku-buku falsafah itu timbul masalah sebab buku, uh, apa ni buku-buku tentang ketuhanan tentang akhlak diterjemahkan jadi pemikiran ketuhanan yang uh, Bertentangan dengan Islam tu masuk dalam Dalam uh, dunia Islam Ini masuk dalam Itulah bila Imam Ghazali menolak Sebahagian daripada Teori-teori uh, yang dibawa oleh uh, Farabi Ibn Sina dan sebagainya Ini mengelirkan Misalnya Al-Ghazali sampai tahap mengkafirkan Ibn Sina Sampai tahap Sebab ada beberapa pandangan Ibn Sina yang dilihat bertentangan Dengan dengan akidah Islamia Antaranya ialah dia kata alam ini qadim Alam ini sedia kala Bukan baru ya? eh, Saya tak pergi yang itu Maknanya peringkat awal buku-buku perubatan itu Diterjemahkan kerana orang Islam Nak tahu kaedah perubatan nah, Itu dibenarkan Dan lagi dihikayatkan daripada Imam kita Al-Shafi'i bahawasanya Berkata ia ya, Al-ilmu ilmani ilmu fiqhi Lila adihani Wahalmu Tibrilil Abdan, wa ma wara dzalika bulghatu majlisin. Ya. Bermula jenis ilmu itu dua sahaja. Satu ilmu fiqah bagi membaikkan agama. Ya. Ilmu fiqah, Kedua ilmu bomoh bagi membaikkan tubuh badan. Ya. Ilmu bomoh tu lah, perubatan. Dulu panggil bomoh. Kita jangan faham t. Bomoh ni macam bomoh. Ini. Ya. Perubatanlah pada masa itu tak ada lagi lah yang perubatan uh, alupati dengan uh, homopati, dia satu je ilmu tip yeah. ilmu bermotip um, perubatan bagi membaikkan tubuh-tubuh badan dan yang lain daripada itu dan yang lain daripadanya itu perhiasan majlis dua maknanya bukan satu yang penting ya yeah. ilmu fiqah dia, kalau kita baca ilmu mana yang paling afdal, kalau baca kita fiqah dia kata ilmu fiqah lah kalau baca kitab Tauhid, dia kata ilmu Tauhid kan, kalau baca kitab Tersawuf, ilmu Tersawuf kan? jadi semua ilmu tu penting ha? cuma ilmu fiqah pada zaman zaman awal ni sebenarnya fiqah tu merangkumi semua dia masuk dah dalam tu fiqah tu Tauhidnya Tersawufnya ada dah dalam tu ha? cuma bila berlaku perkembangan ilmu, fiqah tu di, di uh, fokuskan kepada pengetahuan tentang hukum-hukum Pengenalan kepada takar ilmu, ya. pengenalan kepada takar ilmu, dan ada pun mentafsirkan mahiyah-mahiyah ilmu. Mahiyah ni daripada perkataan mahiyah. Kalau mengaji bahasa Arab, ya. mahiyah, mahiyah. Jadi mahiyah ni jawapan kepada persoalan mahiyah. Apa dia? Maksud di sini ialah hakikat. Mahiyah ni ialah hakikat. Ha? mentafsikan ma'iyah ilmu dan hakikatnya itu maka iaitu satu sifat yang nyatalah dan teranglah dengan dia bagi yang mempunyai oleh perkara-perkara yang disebutkan. Jadi dia kata ilmu ni apa nama ni satu sifat yang mana bila sifat itu nyatalah benda-benda tu. Mana kita bincang tentang akhlak baik akhlak buruk, kaedah nak jaga jiwa dan sebagainya. Jadi bila bila ada ilmu itu Teranglah ini akhlak buruk Ini akhlak baik dan sebagainya Ya Prof. Syed Naqib dia kata Ilmu ini khusul ha? Dia kata ketibaan makna dalam jiwa manusia Ketibaan makna Jadi bila ketibaan makna ni, ha? Dia kata yang penting di sini Ada orang belajar tapi tak, tak dapat ilmu Sebab ilmu itu tak dapat Ilmu tu tak datang kepada dia Jadi nak supaya ilmu tu datang kepada dia Banyaklah Kena ikhlas yang mengajinya Ya ha? Ada syarat-syaratnya Lama masanya dan sebagainya Di makna itu Dapat masuk dalam jiwa kita eh? Masuk dalam jiwa kita Dan bermula ilmu faqah itu Mengetahui yang halus-halus daripada ilmu Mengetahui yang halus-halus Ini halal haramnya Sampai benda yang kecil-kecil Semua yang diberitahu Bag makanan Bag ibadat mana yang boleh Mana yang tak boleh ini dipelajari dalam ilmu fiqh. Dipelajari dalam ilmu fiqh. Serta dalam ilmu fiqh tu sampai kan halusnya ulama kita ni dia buat lagi andai yang andai. Ha andai yang andai yang takut orang Islam apa namanya terjerumus dalam kaup -kaup seperti itu Tadi saya mengajar, orang tanya saya, saya pun terkejut. Ada dalam masyarakat kita. Ada seorang hamba Allah dia bersedudukan dia tak kahwin Dia tak kahwin Dapat anak tiga orang ha? Dapat anak tiga orang Anak ni kahwin Tiga orang anak dah Tiga-tiga dah kahwin Dia jadi wali Kepada anak ni ya? Sedangkan dia tak boleh jadi wali Sebab anak tu Anak luar nikah Orang sama dulu ha? Ada berlaku dalam masyarakat Akhirnya dapat tahu Kawin semula Dia apa setel Dan anak ni yang kahwin tu Dah ada anak dah Maknanya dia dah ada cucu dah Dia berjanji satu-satu lah. Dia dia Akhirnya Cara selesai dia kahwin semula lah dua orang ni Anak ni dua orang ni Kahwin semula juga Sorangan tu tak nak kahwin Dia kata Biar Bapak dia tanggung dosa Dia um, Keluarga dia tengah pujuk lah Macam mana nak sorang Ada dalam masyarakat kita Pernah-pernah macam tu Ya dia bersedudukan macam orang putih. Tak sampai kita. Dia lelaki terpencil, dapat anak tiga orang, anak tu kawin, dia bapak dia jadi wali. So apa setusnya dalam <tuk mencari> Pak Pekah, eh? Ya? Ini kan tanya soalan Nazri, Sabaruldin. <tuk mencari> ya. Itu lama kita kan. Macam mana? Dia, dia tak tahu, anak dia tak tahu. Dah bapak dia bapak dah. Dapat cucu dah. Ya. Ini, orang Pekah kena kena sesallah tuan-tuan macam ni. <tuk> kata Abu Hanifah bermula ilmu, ilmu fiqh itu mengetahui seorang akan barang yang hasil baginya daripada kebajikan dan akan barang yang hasil atasnya hasil atasnya daripada kejahatan ya firman Allah Subhanahu wa taala man apa ni hadis sabda Rasulullah salallahu alaihi quran Al-Quran kan man bi khairan yufaqihu fid din ya hadis siapa yang Allah apa nama ni nak kebaikan dia bagi faham pada urusan agama fiqh dia itu termasuk juga ilmu tasawuf sebenarnya masuk ilmu tauhid faham agama ni bukan fiqh saja eh? jadi dengan tahu ilmu fiqh ni kita tahu barang yang hasil baginya kebaikan dan hasil atas atasnya kejahatan maknanya ma wa ma benda yang dengan dia tahu dia buat dia dapat kebaikan dan benda kejahatan dia elok dia dapat dia dapat terhindar daripada kejahatan, jadi ilmu inilah ilmu fekah dan ini makna terlebih umum daripada makna ilmu fekah yang boleh mengetahui dengan dia akan kelakuan mengkalah-mengkalah, maknanya pada zaman Abu Hina Hanifah ni di situlah uh, ulama fekah ni ilmu fekah sebelum zaman Abu Hanifah, umum mana orang mengaji fekah tu dia ada dia mengaji juga tasawuf, dia mengaji juga ilmu tauhid tapi selepas daripada itu ilmu fekah tu jadi ilmu tentang hukum hakam sebenarnya ini adalah satu penyempitan makna fekah tu sendiri sebab makna fekah tu faham tentang urusan agama jadi faham agama ni ada berkaitan dengan hukum hakam dan juga berkaitan dengan tauhid, sebab persoalan manusia ni Hukum dan sebagainya ada kaitan juga Dengan persoalan uh, Batin ya? Imam Ghazali menggunakan istilah Rahsia ibadat ya? Rahsia ibadat, tadi ustaz tadi ada sebut ya? Imam Ghazali uh, Dia komplain, kenapa Orang Pekah ni hanya belajar tentang Soal batal, sembahyang Dan sebagainya Tapi kalau orang tu lalai Ulama tak tak, uh, tak penting Yang pentingnya cukup syarat kalau orang tulalala, wayang daripada awal sampai habis tak ingat ke kepada ha, apa bacaan dia dan sebagainya, tak ada pahala. Jadi ilmu fiqah dia tak wincainya tu Tapi peringkat awal sebelum daripada tu memang fiqah tu dia belajar semua. Ha, dia belajar semua ha, perkara itu. Dan berkata ia pula tidak tidaklah ilmu itu melainkan kerana beramal dengan dia. Ah, ha, ilmu tu kena beramal dengan dia dan bermula beramal dengan dia itu meninggal yang bersegera bagi yang bertanggung Meninggal yang bersedera segera bagi yang bertanggung Maknanya Kalau kita tahu kita kena amalkan eh, Kita kena amalkan Jangan bertanggung-tanggung Dan dikendaki dengan bersedera itu Dunia dan bekerja Kerja dengan segala pekerjaannya Dan dikendak dengan yang bertanggung itu Akhirat Saya kena check balik lah eh. Saya takut saya bagi tak, tak, tak, tak kena Tak eh. kena dan masyarakat saya mungkin ajilan ajilan atau ajilan eh? mungkin itulah bahasa yang digunakan beramal dengan dia dan dikenaki dengan yang bersekurit itu dunia dan bekerja-kerja dengan segala pekerjaannya dan dikenak dengan yang bertanggung itu akhirat iaitu syurga dan barang yang padanya daripada pangkat-pangkatnya kerana tiada mungkin hendak menghasilkan kedua-duanya sama sekali kerana kedua-duanya berlawanan kedua-duanya berlawanan saya sebut soalan akhirat ni uh, <coughs> pada zaman Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam bila berlaku nyah perang badar eh, perang badar bila berlaku perang badar orang Islam menang dalam peperangan itu uh, orang Islam menang dalam peperangan tersebut dan dia dapat banyak ghanimah harta rampasan sebab apa sebab asalnya orang Islam ni dia nak sekat jerumbungannya. Dia bukan nak berganda. Dia nak sekat orang Kurish yang balik daripada daripada Syam Daripada Syria berdagang Dia ditahan di tengah jalan. Ya. Tahan di tengah jalan dan berlaku peperangan selepas daripada itu orang Islam dapat banyak. Sebab orang balik bernego kan banyaklah barangan dan sebagainya. Kemudian ke berlaku orang Islam menang dalam perang tersebut dan ramai tawanan perang dapat di ditangkap oleh orang Islam ya? lalu Rasulullah buat musyarat buat musyarat uh, bagaimana nak memutuskan kedudukan tawanan perang ini. kata Umar wahai Rasulullah saya punya cadangan kita bunuh saja orang ini. sebab orang ni musuh Islam inilah kepala-kepalanya kepala, kepala samsing di Mekah ni kalau kita tak bunuh dia balik ke Mekah Ha, dia buat hal lagi dan memang berlaku lepas tu mereka mengumpul kekuatan berlaku pula perang uhub perang perang azab dan sebagainya ya. ini pandangan Umar Abu Bakar kata tak apalah, tak lah Rasulullah mana yang ada duit kita minta tebusan ya. ha. kita minta tebusan mana yang pandai diajar 10 orang orang Islam itu pandangan Abu Bakar dan dalam musyarak itu di uh, uh, Rasulullah cendrung ngapainin Abu Bakar syuranya putusannya cenderung pada pandangan Abu Bakar jadi tak ambil tebusan ya eh, ada aku namun ni tak timu pandangan umar al-Khattab maknanya mereka ni tidak dibunuh dan yang kaya tu dia bagi bagi bagi tebusanlah bayar ha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhan tegur Rasulullah dalam al-Quran apa ayat dia Mayakuno di Nabi Asrul, saya tak ingat ayat dia. maksudnya tidak wajar bagi Nabi ada tawanan yang minta tebusan Tuhan guna ya curi dunia arahat Mereka mahu arahat dunia uh, ke dunia, maknanya nak kepada mata benda dunia nak pada mata dunia. dunia. Eh? Maknanya Rasulullah tidak cenderung kepada pandangan nak terima pampasan perang itu apa namanya? Uh, balasan itu ditegur oleh Allah, kamu ni Rasulullah tak patut cenderung kepada apa namanya? nak harta tu. Eh? sedangkan dalam sejarah disebut kenapa Rasulullah cenderung kepada pandangan itu? sebab orang muhajirin bila dia berhijrah ke Madinah orang Quraisy kata kamu nak hijrah boleh tinggal semua jangan bawa harta Mekah ni jadi orang Islam muhajirin ni bila pergi ke Madinah selas semingat, sebatang kara sahabat Rasulullah ramai yang macam tu tinggal habis huntanya, ha? ternakannya segala tinggal, bawa selas semingat pergi Madinah, jadi Rasulullah tengok kesian kepada sahabat-sahabat dia ha? yang berhijrah ini. Sekarang ini dah ada peluang Harta rampasan banyak dan tawanan pengamai Kalau Rasulullah dapat tebusan ha? Bayaran daripada Imbalan daripada mereka dibebaskan dengan bayaran ha? Dengan bayaran itu Rasulullah bolehlah bagi kepada Sahabat-sahabat dia yang tinggal Harta banyak di Mekah ini. Jadi tujuan Rasulullah itu Apakah Rasulullah berfikir untuk diri dia? Tak bukanlah masuk Rasulullah tu terlalu nak pada dunia tidak tapi nak ambil duit itu nak ambil rampasan perang itu nak bagi kepada sahabat yang bekas tinggal segala-galanya itu niat Rasulullah itu pun Tuhan tegur to ridu nak aradh ad-dunya kamu nak kepada dunia Sampai itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala maknanya sebab tu dalam tasawuf misalnya dia menekankan soal sangat kepentingan kita menekankan kepada akhirat tu. itu eh, jangan kita nak pada, apatah lagi dunia yang betul-betul merujuk kepada kepentingan diri sendiri Rasulullah ni bukan untuk diri sendiri ya? tapi dia tengok sahabat dia yang biasa kaya di Mekah pindah ni tengok nampak daim dan sebagainya ada rampasan perang ini bolehlah dibahagikan kepada sahabat-sahabat dia yang berperan dan mereka ni dapat banyak sikit duit dan mereka hidup dalam dengan kasar. Itu saja niat Rasulullah. Jadi kerana itu Rasulullah cenderung kepada pandangan Abu Bakar Siddiq. Lagi pun pandangan Abu Bakar Siddiq ini pun bagus sebab ramai daripada anak-anak orang Islam ni buta huruf. Dia yang pandai ini ialah daripada daripada keluarga Abu Sufyan. Dia Abu Sufyan ini memang keluarga dia memang golongan orang pandai-pandai golongan cendekiawan Abu Sufyan itulah Muawiyah Muawiyah bin Umayyah dan sebagainya keturunan Abu Sufyan dia terdiri daripada orang pandai-pandai sebab itulah dikatakan pada zaman negara Islam ramai yang menduduki jabatan-jabatan kerajaan ini daripada keturunan Muawiyah memang asam mereka ni, asam masalah jahiliat kalau mereka ni pandai-pandai ha? keturunan dia ni memang orang pandai membaca, pandai menulis, jadi antara yang ditahan itu ialah keturunan yang pandai membaca, menulis ni jadi Rasulullah fikir, kalaulah mereka ni, minta aja 10 orang, orang, anak orang Islam pandai membaca, menulis mana selagi tak pandai jangan lepaskan jadi tujuan Rasulullah pun baik juga yang ini pun bagus selain daripada dia dapat harta tu untuk diagih-agihkan kepada sahabat dia yang terpaksa meninggalkan harta ketika mereka berhijrah dahulu. Itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala turidu na'arad ad-dunya. Kamu nak dunia. Kan? Ha, jadi bayangkan ha, kita nak apa nama ni, Kita fikir dunia untuk diri kita sendiri. Yang itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bermula akhirat itu kekas lama-lamanya. Maka lazimlah meninggalkan yang binasa kerana mengambilkan yang kekal. Maka sayugialah bagi seorang manusia bahawa tiada lupa ia daripada daripada mengenalkan dirinya dengan lemah, papa dan binasa, mengenalkan barang yang memberi akan dia daripada ibadat-ibadat dan taat-taat. Maknanya, sepatutnya dia kena tahu di apa pun kau perkara amalan-amalan yang menyebabkan bila dia amal dia dapat kebahagiaan di akhirat ya al kata wal akhiratu walal akhiratu khairun lakamnal ulah dan mengenal pula barang yang memberi manfaat daripada yang keji-keji dan jahat-jahatnya pada dunia dan di akhirat maka mencapai ia akan barang yang memberi manfaat kepadanya barang yang memberi manfaat kepadanya bila kita tengok benda haram Dia ada kesan dalam jiwa sebenarnya <coughs> Kita tengok benda-benda yang haram ha? Orang tak butuh aurat dan sebagainya Ada kesan sebenarnya dalam jiwa manusia Itu sebab itu Islam tak bagi ha? Kita tengok benda-benda yang haram Bila kita makan benda yang haram Dia ada kesan dalam jiwa manusia Bila kita makan benda yang syubhad, Dia memberi kesan kepada jiwa manusia Bila kita bagi makan kepada anak kita Pendapatan daripada sumber itu tidak jelas Syubhad dia memeriksa kepada anak kita. Itu kadang-kadang kita nasihat tak dengar tak dengar tu kita kena kaji juga dari segi sumber pendapat kita dan sebagainya. Kita kena check betul-betul sebab yang haram itu ha? apa dia memeriksa kepada jiwa manusia. Hatta dalam uh, kisah uh, Imam Syafi'i masa dia mengaji dulu ha? biasa dia hafal mudah ingat sekali itu terpaya ingat hafal tak ingat hafal tak ingat. Ha dia mengadu kepada guru sakautu ila wa ki'an an su'i hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi Saya mengadu pada guru saya wa ki'an eh? Kenapalah tu guru saya ni dulu mudah je ingat tapi sekarang ni payah ingat fa arshadani ila dia nasihat supaya meninggalkan maksiat maknanya maksiat itu menyebabkan kita payah nak hafal tak ingat eh sama kita mengaji juga ngaji banyak tapi lupa banyak lupa kenapa kena ceklah maksiat maksiat yang kita lakukan ini juga menyebabkan kita uh, susah nak ingat susah nak ingat jadi malam ni kita ada mesyuarat eh mesyuarat uh, kuasa jadi saya dah berhenti awal malam ni sebab uh, untuk mungkin mesyuarat cukup panjang dan sebagainya jadi kita berhenti di sini uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini o oh, kita habiskan inilah ada sikit nampak satu ni Tak bayang azan lagi sekejap ni saya akan habiskan dan mengenal pula barang yang memberi mudaratnya daripada yang keji dan jahatnya jahat-jahatnya pada dunia dan di akhirat maka mencapai ia akan barang yang memberi manfaatnya sah menjauhi ia akan barang yang memberi mudaratnya supaya tidaklah akalnya dan ilmunya itu jadi hujah hatinya. Ha, jadi hujah, dia kata kamu dah belajar lah ni. Ilmu tu boleh jadi hujah. Ha, kenapa kamu tak buat? Ha, kalau tak tahu tu boleh maaf, sekarang dah tahu buat juga. Maka bertambah tamalah seksanya. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada murka dan seksa-Nya. Maknanya di sini, kalau orang yang, di, orang yang buat mana benar jahat kena jahil dia disiksa tapi orang buat benar jahat benar dia tahu dah benar dia salah dia buat juga ah ha, siksa dia bertambah di akhirat eh? dan hanya sesungguhnya telah datang pada menyatakan kemegahan ilmu dan keilmuannya itu oleh berbuat banyak daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih lagi masyhur setengah daripadanya barang diuraikan daripada Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia ya, bersabda Nabi SAW من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحة هارضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب wa innal ulamaa warasatul anbiyaa wa innal anbiyaa lam yuwarithu deenaran wala dirhaman warasul alma faman akhadhahu maksudnya siapa-siapa yang berjalan dia pada suatu jalan menuntut ilmu dia padanya akan ilmu macam tuan-tuan datang masjid ni nak mengaji ya? kita alhamdulillah masjid ini ha? ada kita akan buat setiap malam ada ada kuliah ilmu dan tak dia ada kuliah subuh ya. Jadi uh, saya rasa kita kena jadikanlah bulan ni kita tak ada masjid. Masjid ni sebagai pusat untuk kita belajar ilmu. Apa kita tak faham dan sebagainya, kita boleh tanya tanyusak-sak kita ada kekeliruan dan sebagainya. Jadi kita datang itu dia kata mangsalah qatarikan. <tuh> dia kita datang nak mengaji ni, datang masjid ni satu kita masuk masjid niat intiqaf itu jangan lupa tu, pahala dari situ kalau kita nak semai jemaah kemudian kita mengaji pula ha? Ha? pahala yang kita dapat tu dia kata di sini nisaya memperjalan oleh Allah akan dia pada satu jalan dari jalan-jalan syurga maknanya kita datang sini ha? nak mengaji ni dia kata kita sebenarnya melalui jalan-jalan syurga kan, jalan-jalan syurga, dia kata Salakallahu bihi tariqan min turutil jannah daripada turuk jalan-jalan eh? nak pergi syurga dan sesungguhnya malaikat sesungguhnya malaikat menghantar ia akan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntuti ilmu eh? menuntuti ilmu malaikat latadhu ajnihataha mana angin dia sayap dia macam ni untuk kita lalu di bawah tu soalnya begitulah eh? ilmu dan bahawasanya orang yang alim tu meminta ampun baginya oleh mereka yang di dalam tujuh petala langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam dasar laut perut laut ha? apa maksud di sini makhluk Allah di bumi ni dia ada sensitivity dia tahu kan yang baik, baik dia mereka ni meminta ampun bagi orang yang dia kata belajar ilmu ridan litalib wa inal alim la yastaghfiru lahu man wa man fil wal hitan fi jawfil ma ikan yang dalam air itu dan sesungguhnya kelebihan seorang alim atas yang jahil itu seperti kelebihan bulan pada malam penuh purnama atas kelihan bintang-bintang. Mana kita bulan purnama itu lain nampak kecil sahaja. Dan bahawasan orang yang alim itu waris bagi nabi-nabi. Kerana bahawasan nabi-nabi itu tiada mempusahkan imraqat itu akan dina dan tiada pula dirham. Dan hanya sesungguhnya mempusahkan imraqat itu akan ilmu. Maka siapa-siapa yang mengambil akan dia Maka hanya sungguhnya mengambil dia dengannya habuan yang sempurna Jadi ulama' ni Diajar ilmu sebenarnya kita Dapat pesaka daripada Nabi Jadi pesaka daripada Nabi tu Untuk kebaikan kita lah. Kalau dalam dunia ni kita dapat pesaka Kita senang hidup dunia Pesaka daripada Nabi ni sebenarnya kita akan senang hidup di akhirat ya? Jadi saya akan uh, uh, Huraih sikit adis ni insya Allah kuliah saya akan datang ya? Jadi kita guna sini dulu Habis satu bak Kita pergi masuk bak dua Minggu depan insyaAllah Dan saya akan juga Besi bahasa harap Supaya ada kegeliran, kegeliran Dari segi makna dan sebagainya Jadi takat itu malam ini Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala Supaya Tuhan bagi berkat kepada kita Ilmu kita belajar dan kita minta Supaya Tuhan ini bagi apa nama ni uh, rasa ringan kita untuk datang majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah pada malam ni ramai dan pada malam-malam lain pun ramai. Ha? sebenarnya kita kalau kita tengok ha? masjid kita ni orang keluar masjid, datang masjid dari daripada bawah tu, itulah nampak kehebatan orang Islamnya. Ya? kehebatan orang Islam ni bila kita datang mengimarahkan majlis ha? ilmu di rumah Allah ni. Jadi uh, ini uh, supaya kita dapat kekalkan, kita jadikan institusi ini bukan sekadar institusi untuk kita semayang Tapi juga institusi ilmu untuk kita uh, mengimalkan masjid dan kita menambahkan ilmu kita uh, Supaya kita semakin uh, bertambah ilmu dia, kita dari, dari masa ke semasa Al-Quali Hazawa Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اليهم صلي اجمعين اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين ربنا نسيت ما قراتنا ما وسم